У скруня гупало, і все пливло перед очима. Євгенна наздогнав його біля самих дверей, але стримати не міг. Так і вийшли вони на сходи, і лише тут тренер хапнув його за розхристану куртку, розвертаючи до себе. — Серега, що за діла тебе що? Криша п поїхала, що ти виробляєш? Що відбувається? Я т -т тебе питаю. Він міг і не казати цього. Все було написано на його обуреному обличчі. Сергій сперся на поруччя сходів, що вели до роздягання, і продовжував хапати повітря. Куртка на ньому зовсім розхристалася, і було видно, як під лівим грудним м'язом часто випинається шкіра від ударів серця. Піт рясно стікав з його обличчя. "Серьога, що це було? Не розуміючи, вже спокійно запитав Євген. "Слабо мені стало", — відповів Сергій, дивлячись убік. «Як це слабо?» – не зрозумів Євген. «Так слабо, погано. Дай мені спокій. Я хочу піти, посидіти, відпочити». Не, «Не розумію. Ти що, захворів?» «Ні. Я піду посиджу в роздяганні». «Так я не зрозумів. Ти будеш боротися? Це ж твій фінал». Ти знаєш, що буде, якщо ти не вийдеш. Але цієї миті з дверей залу вискочив ще один чоловік, невисокий та прудкий, старшого вже віку. Це був завідвач їхньої кафедри фізкультури. Він швидко підскочив до них і майже змовницьки зашепотів їм обом в обличчя. «Вертепний, ну я завжди знав, що ти ходяче диво. Ти мене до інфаркту доведеш. Значить, так, як собі хочеш. Якщо бажаєш, можеш і фінальний двобій повзати по килимі, наче хробак, і смішити глядачів мене не обходить. Але щоб першість була твоя!» Якою хочеш ціною? Зрозумів? Якщо ні, дипломної можеш не писати і на випускні не приходити. Все одно не складеш. Ти ж дуб! Він виразно постукав себе по лобі. Розумієш? Сам ти ніхріна не складеш. Ти ж знаєш. Ну як так? Після того... Як Дніпропетровськ винесли, золото саме до тебе проситься, а ти таке виробляєш. Запам'ятай, я тобі сказав, хочеш скінчити університет, перемога – твій єдиний шанс. І він майже бігом чкорнув назад до залу. А Сергій, мляво пересуваючи ноги, зійшов сходами опустився на одну з лавок, що стояли під стінами, і заплющив очі. — У тебе є ще б -б -б -б близько години, — сказав згори Євген. — Приходь до тями. Дихання помалу заспокоювалося, вгамовувалося серце биття. Обличчя поступово переставало пашити. Щось важке, але приємне розливалося по його ногах. Від чого відступало те бредке відчуття, наче вони чужі? Те саме відбувалося і всередині. Якесь приємне заспокоєння. Дійсно, він зумів цього разу вийти сухим із води. Його не роздерли на її очах. Більше того, якимось дивом йому вдалося виграти цей двобій. Не хотілося думати, що буде далі. Зараз, в оцю секунду, все було прекрасно. Сергій розплющив очі. Вона стояла перед ним. Сама незрівнянна Юлія. У красивому, дорогому, довгому плащі, з-під якого було видно лише елегантні туфлі на високому підборі та нижню частину її гомілок. Волосся спадало на комір плаща, поверх якого лежала тоненька хустинка. Уперше Сергій побачив на ній і косметику, а ніс його мимоволі ловив аромат, Дорогих парфумів. Все тепер у ній було інакше. Все, крім отого от погляду, який він добре знав, і з яким звик зустрічатися. Вона підійшла і присіла на край лавки біля нього. «Привіт», – сказала Юлія, – «я рада за тебе вітаю». З чим «Мене можна вітати», – сумно відповів Сергій. «З перемогою. Ти все-таки переміг?» «В гробу я бачив такі перемоги». «Я ж розумію, що це я. Напевно, тобі все мало не зіпсувала. «Я», – сказала вона вже впевнено, подивившись у його очі. «Заперечувати це в нього не було ні сил, ні бажання». Ну ти, погодився Сергій, дуже вже несподівано з'явилося, погодься. Я взагалі був упевнений, що ніколи більше тебе не побачу. До речі, це тебе я мало не перекинув у вестибюлі, так? Вона мовчки кивнула. Один тут отримав серйозну травму, то ми перелякалися і бігали дзвонити до швидкої. Вибач, я навіть не відразу упізнав тебе. Лише потім, коли зайшов до залу, відчув щось таке, ну, ніби побачив щось незвичайне, договорила за нього Юлія. Правда? Він помовчав на знак згоди. А все-таки... «Що ти тут робиш?» – запитав Сергій. «Повболювати прийшла», – відповіла вона. «За мене?» – не зрозумів він. «Ну як тобі сказати? Тепер, звичайно, і за тебе. Я ж не знала, що ти береш участь у цих змаганнях. По-перше, ти сам казав, що більше не виступатимеш. По-друге, твоя травма». Я не думала, що побачу тебе тут, а прийшла оболівати за наших. Он подруги мене потягли з собою. За наших – це за кого? – не зрозумів Сергій. За наших – це означає за наших. Тут виступає команда нашого університету.